שאלה, קושייה, תובנה, הערה. כן, איפה הקפה? שאלה חשובה. שאלה טובה. לא? אז נלמד. אז היום אנחנו הולכים לדבר על... על דיטאצ'מנט. וואו, לא אטאצ'מנט אלא דיטאצ'מנט? כן. ו... שנייה, אני מקווה שיש לי את המסמך גם. לא? רק שנייה, אם תצטרכו לשלוח לי עוד שנייה. זה כן היה, אולי yeah, לא yeah. mm, זה זה ולא זה, בסדר, אני כבר אלתר, yeah. לא, לא mm -hmm. בעיה. אז uh, בעצם פחות או יותר מאמר שתרגמתי בזמנו, uh, ומה זה דיטאצ'מנט בעצם? באנגלית זה הולך יופי, כי דיטאצ'מנט זה ההפך מהטאצ'מנט והכל ברור. בעברית זה בעיה, כי זה, אפשר לתרגם את זה בתור uh, התנתקות או בתור התרחקות, זה לא נשמע כי זה לא ההפך מ... זה ההפך מ... אי הצמדות. ריטימה. <קרית> כן, <קרית> כן. אז, אז <קרית> בטח שהתנתקות וגם התרחקות זה דברים קצת יותר מדי דינמיים. פוליטיים <קרית> גם. והתנתקות בכלל בישראל יש לה <קרית> קונוטציה מאוד לא בודהיסטית. <קרית> כי בעצם זה <קרית> ניסיון. <קרית> זה, <מעניין להיות>. זה <קרית> ניסיון לפתור בעיה באמצעות התעלמות מהצד השני. זה מה שעשו בעצם בהתנתקות. חתכו לבד. וזה בפירוש לא זה. אני חושבת שזה גם באמת משהו ש... משהו. כן. לא להיות זקוקים להאחזות הזאת בסדר, כן, אבל... אם תושבים על זה במשמעותה אבל זה אקטיבי, את מדברת על משתחרר, והם עשו... כן. לקחו לא להצטמד זה דורש... להיות מסוכן. כן, כן, משחרר, כן, אבל כן. לא לכתוך כן. עם שקים, זה ההבדל, זה כן, ונ... כן. לא אותו כן. דבר, ולכב אז, אז, אז דיטאצ'מנט ו... באמת אפשר אה, כן. להגדיר כן. בתור שחרור, אבל זה כבר קצת יותר מדי, <laughs> כי, כי, כן. בקיצור, אני בחרתי לתרגם את זה בתור מילה לא עברית, <laughs> אבל <laughs> אי אה, נחמד. היצמדות. כן. אז כל פעם שאני אגיד היצמדות, כן, כן. עכשיו, זה דבר מאוד בסיסי. בואו נגיד ככה, דבר ראשון, אם אנחנו חושבים על זה, כיוון שזה אומר אי, אז זה נשמע כאילו משהו שלילי. גם דיטאצ'מנט זה נשמע כאילו משהו שלילי. אז א', שזה נשמע שלילי, זה עוד לא אומר שזה שלילי. כי למשל לימוד זה דבר לא שלילי למרות שזה נשמע שלילי אז אותו דבר גם זה ותזכרו כל הזמן ככה באחורי הראש שלכם שזה מאוד מאוד קרוב לאקווינימיטי שזה כבר נשמע יותר טוב, אבל זה כאילו צעד בעצם בדרך לאקווינימיטי, ואנחנו גם נסביר את ההבדל בין זה ובין זה, שזה הבדל מאוד דק, אבל זאת בעצם אחת מדרכי המלך כאילו להגיע להבנה של הדבר הזה שאי אפשר כל כך להסביר אותו. עכשיו זה מופיע המון בדברים של הבודה וכש... הבודה מסביר איך נגיד, מה זה, עושה, איך עושים מדיטציה אז הוא אומר בחוסר היצמדות לאובייקטים חושיים חוסר היצמדות למצבים מזיקים של הדעת לרגשות עוכרים מגיע הנזיר למדיטציה שמלווה ביישום ראשוני ומתמשך מלא התלהבות ושמחה וכו'. זאת אומרת, בעצם החוסר היצמדות או האיצמדות זה תנאי מוקדם, ראשית כל הדבר הכי בסיסי, שהוא הריכוז. כי הריכוז זה מה שיביא אותנו בעצם, מה שילווה אותנו ויוביל אותנו בכל הדרך. עכשיו אנחנו מכירים את ה... איך מגיעים לריכוז. אז אילן וואץ תמיד מתאר את זה מאוד יפה, כשהוא היה ילד קטן, ואמרו לו שהוא צריך להתרכז, אז הוא ככה היה מכמת חזק מאוד את המצח, <עת> ומאמץ חזק מאוד את האגרוף, והוא חשב שככה הוא יגיע <עת> ל, ל לריכוז, כי ככה, ככה זה נראה, כן? שבזה, אבל זה כמובן ההפך ממה שצריך לעשות, כי בעצם מה שצריך זה להרפות. אנחנו רגילים אבל ש... מה זה ריכוז? ריכוז זה משהו שאתה... כמו עם... ריכוז, עם סכין. ריכוז זה נראה כמו שאתה מכוון לדבר אחד, לא? כמו שהשחקני שחמאס הוא כל כך הגדול. כן. מה אתה אומר לב פה? זה נורא מרגיז אותי. <laughs> כן. שחקני שחמאס אסור שיהיה רעש, פשוט זה יוזק. כן. אז בסדר, בה... התנאים החיצוניים זה נכון, שככל שהתנאים החיצוניים הם פחות מפריעים, אז יותר קל להגיע לריכוז, אבל כימות של המצח ו... <laughs> אפילו לשים מתלית רטובה על הפנים, זה לא, זה לא הפתרונות. עכשיו, למה אנחנו בעצם צריכים לא להיצמד? דבר ראשון, לרשמים החושיים שלנו. זה החלק ה... היותר קל. תסביר לנו מה זה להיצמד בבקשה.